Мабуть, знайдуться сполуки, що не переносимі їм. Недарма ж склався поговір, боїться, як чорт ладану. Але це тільки моя мрія про антибожевільницький елексир. Ваша мрія має крила, і вони, я передбачаю, розкриються в майбутньому переможно. Коли брати подібності, то згадаємо, ми ж навчилися винайденими речовинами, декотрою мірою відчищати їдкі хемікалі з одягу і вкріплювати його ткань. Нехай не остаточно. Нам пора для зустрічі з директоркою і відвідин госпітального свідка. Відходячи, лікар мав опущений зір, хоч на обличчі позначено відсвіт втішеності, коли супутник прийнявся в настрій врочистий і поважний, обидва ж зготувалися до несподіваного відкриття для справи смертника, що могло негайно перевирішити її в судовому перегляді. Поворотний перегляд В лікарняній палаті пастор Орсон і доктор Бергем стоять, мов свідки, коли Обрікс, приліжку берчинала, докінчує голосно перечитувати його розповідь, що й і питає Чи тут точно, як ти сказав? Точно, стверджую Чи сходиться з твоїми словами, що чули попереду пастор і лікар? Однаково, як тепер, дай підпишу, скріплює свідчення «Обрігс» до пастора і лікаря. «Чи відповідає тому, що зібрали приятелі Джесіки, і вам стало звідти відомо?» «В ґрунті речей цілком, до страхітливости». Бергем, мимоволі, трохи підняв руку, мов до присяги скріпити слова. «Хоч там знайдуться декотрі дірки», примічує Орсон, «часткові різниці в подіях. Але документи і фотознімки доручені вам особисто, чи перейдуть на офіційний вжиток». «Перейдуть, бо доручені, як дарунок комісарові». Доктор, говорячи, виглянув крізь вікно, ніби позгадано. «Коли він вернеться, вас відразу повідомлять», – обіцяє Обрікс, «Переспорядковуючи аркуші в ладах, ми ждем капітана. Для обох зізнання Берчинала будуть, як сніг в серпні». «Берчинал, що спонукало вас відгорнути покров?» – зблизився до ліжка пастор спитати, і, мов, прицілив промінці з окулярів. Ваша сповідь змінила всю справу, в чому причина? «Просто мій хід над безоднею», – вимовляє вривчасто полісмен. «Скажу, так терпів чойсь, коли мав на душі переступ і переходив через карниз. У мені тисяча болів, змучують серце, не знаючи виживу. Просив хірурга сказати правду, хоч страшну, без потішення». І зрештою почув, надія дуже не тривка. Від газети в руках черниці, що чергувала чорнів портрет, я глянув і здригнувся. То музикант, засуджений на смерть. Я здогадався, звідки тягар, що хилить на дно прірви лютішої, ніж мучила Чойса. Повинен був скинути жорстокий камінь провини. Він давив груди і відбирав міць дихання і снагу крови. Пересправу сповнено. Тихо тепер. Ніколи в житті цього не відчував. Заспокоєність кожного почуття. Живить це моя істота. Навіть коли умру, то без мучення. Мовчали всі хвилину. Хотів би це почути в церкві замість казані. Відступає доцінитливий пастор. Дергем гостро зосередив погляд на раненому. Я бачив лікарський лист. Позначено правду. Невтішно. Вважаю... Я деякий діагност, а признаюсь, часто буваю збентежений. Не відзначаю, що надходить, хоч тепер, надіюсь, ви самі знайшли джерело. Ніхто ще не зміряв потужності самовсилення, через неї здорові вмирали, а приречені на смерть піднімалися і довго жили. Біооб заклад ви перемогли в чомусь найскритнішому, що таїть людська одиниця з її витривалістю, по очах бачу. «Не завжди в нас така віра, що вирішує», – порізнив Ворсон. «Справжнє це, коли чоловік живе нею і не може інакше, навіть не помічає, що в ньому віра. Відчуває полум'я життя в собі від неї. Через неї входить Бог в людину, як одну з безлічі своїх домівель. Вірою таки насправді одужують». Примітку скептично подав лікар. «Сьогодні рідко, зовсім рідко». Раптом подзалечав телефон, обрікс береться слухати і передає пристрій недужому.